Дев'ять. 2049 рік. Округ Фултон, штат Джорджія. Фронтальний навантажувач видав гучний звук, піднімаючись вгору по схилу, а з вихлопної труби виривався струмінь диму. Коли він досяг вершини, з його зубчастого ковша висипалася лавина бруду, і Дональд побачив, що навантажувач не стільки піднімався по схилу, скільки створював його. Такі пагорби свіжого ґрунту формувалися по всій території. Між ними через тимчасові проміжки, залишені відкритими, як упорядкований лабіринт, завантаження самоскиди вивозили ґрунт і каміння з глибоких ям, виритих у землі. Дональд знав з топографічних планів, що ці проміжки одного дня будуть засипані, залишивши лише невеликі неглибокі зморшки на стику пагорбів. Стоячи на одному з цих зростаючих пагорбів, Дональд спостерігав за балетом важкої техніки, поки Міквеб розмовляв з підрядником про затримки. У своїх білих сорочках і розвиваючихся кроватках двоє конгресменів виглядали недоречно. Чоловіки в касках з обличчями обтянутими шкірою, мозолистими руками і побитими суглобами були тут на своєму місці. Він і міг з піджаками-підпаховими і плямами поту, що розтікалися у вологому жарі Джорджії, мали якось, принаймні номінально, керувати цим нечистивим гамором. Інший навантажувач вивіз кучу землі, коли Йодональд перевів погляд на центр Атланти. За величезною галявиною з піднятих пагорбів і над верхівками дерев, що все ще були голими після зимового відмирання, підносилися скляні та сталеві шпилі старого південного міста. Цілий кут малонаселеного округу Фултон був розчищений. Залишки поля для гольфу все ще були видні на одному кінці, де машини ще не встигли порушити землю. Внизу, біля головної автостоянки на майданчику розміром з кілька футбольних полів, стояли тисячі контейнерів заповнених будівельними матеріалами, більше, ніж Дональд вважав за необхідне. Але з кожною годиною він все більше усвідомлював, що так працюють урядові проекти, де очікування громадськості були такими ж високими, як ліміти витрат. Все робилося або надмірно, або взагалі не робилося. Плани, які йому було наказано скласти, практично вимагали божевільних пропорцій. А його будівля навіть не була необхідною складовою об'єкта. Вона була там лише на випадок найгіршого сценарію. Між Дональдом і полем транспортних контейнерів розкинулося місто з трейлерів. Деякі з них виконували функцію офісів, але більше слугували житлом. Саме тут тисячі чоловіків і жінок, які працювали на будівництві, могли скинути свої каски, закінчити робочий день і відпочити. Над багатьма трейлерами майоріли прапори, а робоча сила була такою ж багатонаціональною, як Олімпійське селище. Використані ядерні паливні стрижні з усього світу одного дня будуть поховані під незайманою землею у кругу Фултон. Це означало, що світ був зацікавлений в успіху проекту. Логістичний кошмар, який це гарантувало, здавалося, не турбував тих, хто приймав рішення залаштунками. Він і Мік виявили, що багато з перших затримок у будівництві можна було пов'язати з мовними бар'єрами, оскільки сусідні бригади не могли спілкуватися між собою і, очевидно, відмовилися від спроб. Кожен просто працював над своїм набором планів, не піднімаючи голови, ігноруючи решту. Поруч із цим тимчасовим містом з Бляшанок розташувалася величезна автостоянка, з якої він і міг щойно піднялися. Він бачив там їхній орендований автомобіль, єдину тиху електричну річ у полі зору. Маленький і стріблястий він ніби ховався серед випльовуючих вихлопи самоскидів і навантажувачів з усіх боків. Цей перевантажений автомобіль виглядав саме так, як почувався Дональд. Як на тому маленькому пагорбі на будівельному майданчику, так і на пагорбі у Вашингтоні. «Два місяці затримки!» – Мік вдарив його по руці своїм блокнотом. «Гей, ти мене чув? Вже два місяці запізнення, а вони почали будівництво лише півроку тому. Як це взагалі можливо?» Дональд знизав плечима, коли вони залишили похмурих бригадирів і спустилися з пагорби до парковки. «Можливо, це тому, що вони обрали чиновників, які вдають, що виконують роботу, яка належить до приватного сектора?» – запропонував він. Мік засміявся і стиснув йому плече. Боже доні, ти говориш, як клятий республіканець? Та, ну мені здається, що ми тут занадто заглибилися. Він махнув рукою в бік, западини в пагорбах, які вони обходили, глибокої чаші виритою в землі. Кілька бетонозмішувачів заливали бетону в широку яму в її центрі. За ними в черзі чекали інші вантажівки, нетерпляче крутячи колесами. Ти ж розумієш, сказав Дональд, що в одній з цих ям буде стояти будівля, яку вони дозволили мені спроектувати. Тебе це налякає? Всі ці гроші, всі ці люди. Мене це чорт забирай лякає. Мік боляче втиснув пальці в шию Дональда. Заспокойся, не починай мені філософствувати. Я серйозно, сказав Дональд. Мільярди доларів платників податків будуть лежати в землі у формі, яку я спроектував. Раніше це здавалося таким абстрактним. Боже, це не про тебе чи твої плани? Він шлюпнув Дональда блокнотом і вказав ним на поле контейнерів. Крізь туман пилу великий чоловік у ковбойському капелюсі помахав їм рукою. «Крім того, – сказав Мік, коли вони відходили від парковки, – які шанси, що хтось взагалі скористається твоїм маленьким бункером? Йдеться про енергетичну незалежність. Йдеться про смерть вугілля. Знаєш, таке відчуття, ніби ми всі будуємо тут гарний великий будинок, а ти сидиш у кутку і переймаєшся, де повісити вогнегасник. Маленьким бункером? – Дональд прикрив рот під жаком, коли на них налетіла хмара пилу. «Ти знаєш, скільки поверхів в глибину буде ця штука? Якщо поставити її на землю, це буде найвища будівля в світі!» Мік засміявся. «Ненадовго. Не якщо ти її спроєктуєш». Чоловік у ковбойському капелюсі підійшов ближче. Він широко посміхався, пробираючись крізь утрамбований ґрунт, щоб зустрітися з ними. І Дональд нарешті впізнав його з телевізора. «Чарльз Роудс, губернатор Оклахоми». «Ви хлопці сенатора Соумена?» Губернатор Роудс посміхнувся. Він мав справжній акцент, який посував до справжнього капелюха, справжніх чобіт і справжньої пряжки. Він поклав руки на широкі стегна, в одній із них тримаючи кліпборд. Мік кивнув. «Так, сер, я конгресмен Веб, а це конгресмен Кін». Двоє чоловіків потиснули одне одному руки. На черзі був Дональд. «Губернаторе?» – сказав він. «Отримав вашу доставку». Він вказав на дошку для паперів у зоні підготовки. «Майже сто контейнерів. Щодня має надходити щось нове». «Одному з вас потрібно підписатись тут. Мік простягнув руку і взяв блокнот. Дональд побачив нагоду запитати щось про сенатора Турмана, щось, що, як він вважав, міг знати його старий бойовий товариш. «Чому деякі люди називають його Теуманом? запитав він. Граслів Теуман – розморожувач». Мік перегорнув звіт про доставку, а вітерець відкинув для нього сторінки. «Я чув, як інші називали його так, коли його не було поруч», – пояснив Дональд. «Але я боявся запитати». Мік підвів погляд від звіту з посмішкою. «Це тому, що він був холоднокровним вбивцею на війні, так?» Дональд здригнувся. Губернатор Роудс засміявся. «Це немає відношення!» Сказав він. «Правда, але немає відношення!» Губернатор поглянув то на одного, то на іншого. Мік передав Дональду кліпборд і вказав на сторінку, де йшлося про надзвичайні житлові приміщення. Дональд переглянув список матеріалів. «Хлопці, ви знайомі з його законопроєктом проти заморозки запитав губернатор Роудс. Він вручив Дональду ручку, ніби очікуючи, що той просто підпише документ, не переглядаючи його надто уважно. Мік похитав головою і прикрив очі від сонця Джорджії. «Антікрио?» запитав він. «Так. О, чорт, це, мабуть, було ще до того, як ви, малята, народилися. Сенатор Теуман написав законопроект, який поклав край цій окріо-моді. Він заборонив зловживати багатими людьми і перетворювати їх на кубики льоду». Законопроект потрапив до Великого суду, де проголосували п'ять проти чотирьох і раптом десятки тисяч людей, у яких було більше грошей, ніж розуму, розморозили і поховали як слід. Це були люди, які заморозили себе в надії, що лікарі з майбутнього відкриють якусь медичну процедуру, яка дозволить витягнути їхні багаті голови з їхніх власних багатих дуб. Губернатор засміявся над своїм жартом і міг приєднався до нього. Один рядок у звіті про доставку привернув увагу Дональда. Він перевернув документ і показав його губернатору. «Тут вказано дві тисячі котушок оптоволокна. Я впевнений, що в моїх планах було сорок котушек». «Дайте подивитися». Губернатор Роудс взяв блокнот і дістав із кишені іншу ручку. Він тричі класнув її верхньою частиною, а потім викреслив кількість. Він написав нове число збоку. «Зачекайте, ціна буде відображати це?» «Ціна та сама», – сказав він. «Просто підпишіть внизу. Але...» «Синку, ось чому молотки коштують Пентагону стільки, скільки важать у золоті». «Це державна бухгалтерія, просто підпишіть, будь ласка!» «Але це в 50 разів більше волокон, ніж нам потрібно!» – поскаржився Дональд, навіть коли вже писав своє ім'я. Він передав кліпборд Міку, який підписав решту товарів. «О, все гаразд!» – сказав Роудс, взявши бланк і потиснувши край капелюха. «Я впевнений, що вони знайдуть для цього застосування!» «Ей, знаєте!» – сказав Мік. «Я пам'ятаю той рахунок за криву. З юридичного факультету. Були судові позови, чи не так? «Хіба група сімей не висунула звинувачення у вбивстві проти федералів?» Губернатор посміхнувся. «Так, але це не зайшло далеко. Важко довести, що ти вбив людей, яких вже оголосили мертвими. А потім були невдалі інвестиції Тевмена. Вони виявилися рітівними». Роуд засунув великий палець за пояс і випнув груди. «Виявилося, що він вклав цілий статок в одну з таких кріокомпаній, перш ніж заглибитися в питання і переглянути ем, етичні меркування». Старий Теомен, можливо, втратив більшу частину своїх грошей, але це врятувало йому шкіру у Вашингтоні. Він виглядав як якийсь святий, зазнавши таких втрат. Єдиним кращим захистом було б, якби він відключив свою дорогу маму разом з усіма іншими. Мік і губернатор засміялися. Дональд не розумів, що до такого смішного. Гаразд, хлопці, бережіть себе. Чудовий штат Оклахома через кілька тижнів підготує для вас ще один вантаж. Звучить добре сказав Мік, стискаючи і потискаючи величезну лапу середньозахідця. Дональд також потиснув руку губернатору, і вони з Міком попрямували до свого орендованого автомобіля. Над головою на тлі яскраво-блакитного південного неба сліди від вихлопів, схожі на розтягнуті мотузки білої пряжі, виявляли траєкторії польоту численних літаків, що вилітали з жвавого аеропорту Атланти. І коли гучний шум будівельного майданчика стих, за високим парканом з сітки охоронців стало чутно скандування антиядерних протестувальників. Вони пройшли через охоронні ворота на паркінг, а охоронець махав їм рукою, пропускаючи їх. Гей, ти не проти, якщо я відвезу тебе в аеропорт трохи раніше?» – запитав Дональд. «Було б добре уникнути заторів і дістатися до савани ще до наставання ночі». «Правильно», – сказав Мік з посмішкою. «У тебе сьогодні гаряче побачення». Дональд засміявся. Звичайно, друже. Покинь мене і йди розважайся зі своєю дружиною. Дякую. Міг дістав ключі від орендованого автомобіля. Але, знаєш, я дуже сподівався, що ти запросиш мене з собою. Я міг би приєднатися до вас на вечері, переночувати у вас, ходити в кілька барів, як у старі добрі часи. Ні за що, сказав Дональд. Міг плеснув Дональда по потилиці і стиснув. Ну що ж, у будь-якому разі з річницею. Дональд скривився, коли друг щепнув його за шию. «Дякую», – сказав він. «Я обов'язково передам Гелен твої вітання».